«Хто тебе послав до мене?» – скрикнув Магазанник. «Підпілля?» Призивство обметало вид Оксани. «Чи не забагато хочеться знати вашій голові?» Магазанник спокійніше сказав, «Не граю, Оксана, з вогнем, бо ти, здається, і досі не знаєш, що таке життя, а ви ніби це знаєте». «Ібо життя вас погнало на гидомирне старостування!» «Це маєш зустріч зі своєї недосягності!» Магазаник понуро глянув на Оксану. «А чи знаєш, молодице, що за такі ідеї в гестапо і красу кидають солдатам на підстилку?» Оксана здригнулась та одразу ж опанувала себе. Тоді біжіть, поки ноги є до гестапо. Там заробити і за командира, і за мене. Там, може, за нашу кров і хутерець наріжуть. Як ти говориш, як умію. Можливо, ж кришки. Це таки сказати. Намарно хоче побачити в погляді Оксани хоч крихітку тепла. Можливо, і в неї війна перепалила його. І ще раз і я, і жінки наші просимо вас. Відпустіть, серде. Подумайте і відпустіть. Вона рівно вийшла з хати, а він, проклинаючи сьогоднішній день, кинувся до неї, щоб оборонити від вовкодарів. Оксано, пожди, голова, стільки ж не бачилися. Він сильно покинув одну. З вулиці Оксана повернула на город. Він ще довго бачив, як ішла, змикали її постать поміж зеленою матіркою і останнім золотом соняшників. Ось і йшла вона городами до самої церкви і до тієї дзвіниці, на якій хотіла причарувати яроцтва. А тепер тут два поліцаї повисовували з вікон голови і вузкають насіння, поки не забачать жандармського оберзі фрейтера, що муштрує їх. Тоді схопляться за гвинтівки, і сама пильність застигне в їхніх баньках, та все одно від оберзі фрейтера схоплять швайни. Через якусь годину, після тяжких розгнів, Менеємець таки подсимфікував до поліції, думаючи, якось хитро, мудро здати комусь на лікування човняра. А там хай і викрадуть його. Але вже було пізно. Поліцаї саме поклали на вуза пораненого командира, ладнаючися вести його до Крайсу. «Останній гріх», – згадав староста слова Оксани. Чому він так по-дурному сплохував, коли побачив командира на горищі Василини? Хіба не можна було тоді забити баки дурному тарешку? Що ви так поспішаєте з ним? Ніби байдуже запитав коменданта поліції, який не дуже твердо тримався на ногах. Квасюв нас в вже жене! Бо, кажуть, цей командир навіть в оточенні підбиває німецькі машини. Поранений підбиває. Є ж такі оглашенні. Прочумувшись, рожиня довго в задумі міряв маслокуватими ногами осаду Газаника, де стихо зверщали оси, виризаючись з в тіло втемнівих грушок. Інколи він зупинявся перед хрещатим, побитим шашовим вікном і сумно поглядав на розложистий волозький горіх, що й досі де-не-де тримав у розпалих кожушках сухі плоди. Таких кілька горіхів було і в його тата, сільського попа, який добросовісно хрестив, сповідав, причащав, ховав, не дуже допоминався затреби і скрушно похитував головою, коли бачив гарних молодиць, бо його матушка в 30 років устигла так розпастися, що відхекувала кожен свій крок. У батька була гарна на свій час бібліотека, де кожна шафа старанно замикалася на ключ.